Köszönöm, hogy 114-115-116 117 perc Ha tetszett önöknek ez a zene, akkor ilyen zenére táncolhatnak, hogyha részt vesznek Ábrahám Judit tánc aki rajastáni és mahala táncokat fog tanítani. Itt van most a stúdióban Ábrahám Judit, aki a Nemzetközi Tánctanács, a SZED UNESCO tagja, úgyhogy majd erről is fogunk beszélni. Szeretettel köszöntelek. Szeretettel köszöntelek én is téged, és a kedves rádióhallgatókat. Milyen zenét hallottunk most? Most Rajasztáni zenét hallottunk a Manganiár hagyományos zenész közösség előadásába, azon belül is Rajasztáni Jós az együttes neve, aki Csugékán vezetésével irányítja ezt a csapatot, és ez egy szufi ének volt, a mólá Móla, ami, ami egészen pontosan a, a, az istenségnek, az isten megszólításának az egyik neve. Te elég gyakran út az Orra és te szereted saját magad is gyűjteni ezeket a zenéket, meg ott tanulod a táncokat. Nyilván ez egy nagyon erős kapocs, illetve hát egy szerelem ez már nálad. Igen. Tényleg, hogyha visszatekintek, akkor azt mondhatom, hogy sorsszerű az életemben az, hogy ahogy a Rajasztánba kerültem, mert amikor Indiába készültem, még itthon évekig, úgyhogy magán úton tanultam éneket, táncot, és jogát mondjuk tegyük hozzá, akkor, akkor nem is arra gondoltam, hogy Rajasthanba Rajasztánba megyek, hanem Dél-Indiába mentem először, de aztán a, a, a rajasztáni zenészbarátok, akikkel Előzőleg már találkoztam itt Budapesten, ők meghívtak Rajastánba elvittek a falujukba, és nagyon-nagyon és megtetszett. Tem én is nekik, és ők is nekem, és az az egész életforma is az a zene, meg ahogy tanulják, ahogy művelik a zenét. Ez Mi az, amiben ez nagyon különbözik attól, ahogy nálunk tanulják, nálunk művelik a zenét? Abban különbözik, hogy Eleve ez népzene, és még nem intézményesedett, uh -huh. hanem úgymond, ahogy régebb itt is, vagy mondjuk az erdélyi falvakban régebb, vagy még elvítve egy-két helyen, ahogy tanulják családba, apáról fiúra, vagy, vagy éppen valami más családi ágon tanulják a gyerekek a zenét, de ott Rajasztánban, abba a faluba, ahol én jártam, ott, ott ez az egész még intenzívebb, mert nem csak egy család van, vagy kettő, mint az erdély falvak körül, hanem az egész ö, falu zenész. Aha. <gül> és szóval egy egész közösség van, aki ezt a zenét műveli, és, ö, és mindenki tanít mindenkit. Úgy tanulnak a gyerekek zenét, hogy spontán módon leülnek egy falat, előveszik a, a hangszereket, és ki milyen hangszerhez vonzódik, azon elkezd játszani, utána arra jön épp egy felnőtt, kicsit beleszól, tovább tanítja versszakokat, kicsit belejavítgat, és akkor így, így spontán módon tanulnak. Szóval ez, ez így lényegesen másabb a zenének a, a jellegem, az életük részévé válik, és, és az más, mint intézménybe tanulni, ez azt is jelenti, hogy, hogy sokkal inkább belülről jön. Az énekek, amiket énekelnek, az teljes átéléssel énekelik, mint a magyar népzenébe is kellene, vagy ahogy a, az úgymond adatközlőket halljuk. És hát, hogy nem, nem agyból, ha mondhatom ezt. Hanem, hanem beletesz... mélyről jövően zenélnes. És a ötleteiket, változásaikat? Tehát, hogy gyakorlatilag lehet követni, hogy egy dal hogy változik? Igen, tulajdonképpen aztán, ahogy fejlődik a zenész, úgy, úgy csapódnak hozzá a, a, a különböző mesterek, akik tovább tanítják őt. Ő még erre rágyakorol, rágyakorol jönnek az ötletek, aztán már magától is az inspiráció, és akkor teljesen egyéni módon ki tudja valaki képezni a saját stílusát. Neked kialakult egy saját radyasztáni stílusod? Abból, amit magaddal vittél, és amit ötszedtél össze? Hát ez túlzás volna <gül> ezt mondani. Nagyon nagy képviség lenne ezt mondani, de én, én tanuló vagyok mindenféle téren, és én tanulom a zenét, és a tanulási folyamatnak az első fázisa az, hogy minél inkább, vagy legalábbis én szerintem az a jó tanulási folyamat, hogyha először utánozunk, és, és ugyanúgy próbáljuk meg leénekelni, ahogy tanítja nekünk a hiteles mester, mm. és akkor utána jönnek az egyéni eskedések, a, az improvizáció, a kibontakozás, de előtte semmiképpen... Kell egyfajta alázat ehhez. Igen, és egy szint nyilván. Úgyhogy én még azért Rajasztániban itt nem tartok. Az egy másik dolog, hogy, hogy például összehoztunk pár huzamokat, módvai énekek és a Rajasztán énekek, ahol Hasonló hangsúlyú dalamok nagyon egymás mellé kívánkoztak. Hát azt már kikérem magam, mi ez az én ötletem. Azt írott, hogy stílusomban a különböző néptánc motívumokat és táncokat az indiai klasszikus előadói stílus szabályai szerint mutatom be. A néptánc őszinte, tiszta, egyszerű, de ugyanakkor elemi erőket megjelenítő stílus, amit aztán a klasszikus kifinomít, kidolgoz, rendez, és előadói stílussá alakít. Ezzel azt akarom mondani, hogy kezdetben volt a folk. <gül> <gül> Igen, ez egy nagy vita egyébként indiai zene és tánc területén már egy másik rádió műsorban vitatkoztam ezzel, mm. hogy beszélgettünk ezzel a, erről a témáról, hogy mi is volt előbb a klasszikus vagy a folk. Az indiai klasszikus mesterek nyilván azt mondják, hogy a klasszikus, és azt az istenek tanították meg az embereknek. A népzenészek, mint ahol én is megfordultam, nagyon sokat azt mondják, hogy és ez pont Kán, aki a Muszafér Együttes egyik vezető zenésze. Szóval azt mondják, hogy, hogy kezdetben volt a népzene, és aztán abból alakult ki a klasszikus stílus. Mert, mert hogy nagyon egyszerű, mert régen csak falu volt, és falun népzene volt, és néptánc, és aztán valahogy igen, hát igazából mind a két uh, elmélet, nyilván mind a két elméletet meg lehet száfolni és be lehet bizonyítani. Én azért szeretem ezt, mert a, hogy a nép tánc népzene volt elősz kezdetben, mert, uh, mert előbb, amit a nép művel, aztán jönnek tehetséges uh, zenészek, táncosok művészek, akik mesterré válnak, és, és annyira kifinomít. Ezt a stílus, hogy, hogy aztán klasszikussá válik, de Indiában a klasszikus nem ettől klasszikus egyébként, alapvetően azért klasszikus ott a tánc vagy a zenei stílus, mert hogy vallási jellegű. Engem megfogott -e be a megfogalmazásban ez az elemi erőket megjelenítő stílus, mert... Nagyon sok elfolytás van a városi emberben, nagyon nehezen tudjuk kifejezni az érzéseinket, és például ez a tánc, amit te csinálsz, meg egyáltalán a tánc, az ének, a mozgás, az remekül alkalmas arra, hogy ezek az elfolytott energiák, ezek előjöjjenek, ráadásul úgy, hogy közben energiával töltötsz fel. Hát ezt úgy mondod, mintha részt vettél volna a táncórámon, pedig még egyszer sem. <gül> <gül> Igen, tényleg így van, hogy ezeket a gátlásokat felszabadítja. Nyilván, hogyha valaki erre ráhangolódik, és van, aki már, el, mindenki élvezi már első órán is a táncot, de mondjuk amikor sokkal technikázásabb, azt ugye kicsit lehet unni, vagy, vagy mondjuk azt mm -hmm. mondja, ja, akkor ő most egy sokkal szabadabb stílust keres magának, ahol nem kell alapozni, de, de hogy tényleg erről szól, hogy, hogy ezek a gátlások feloldódnak, és nem csak az, hogy feloldódnak, hanem hanem, hanem ki lehet buntakozni tulajdonképpen ebbe a táncba, és annyira összefügg az, hogy milyen valakinek a mozgása, és hogy milyenek a szukásai, a gondolatai, például hogyha a, a kezét a melkasához közel tartja, szóval nem tart egy bizonyos távolságot kaszbor-tól, akkor azt jelenti, hogy, hogy olyan összehúzódó félénk. És hogyha kihúzza magát, és bizonyos távolságra tartja a testtől a kezet, akkor az egy egészséges testtartás, ott már lehet mozogni a térbe. És jól, mert mindenkinek van maga. egy tere a maga körül, és azt a teret teljesen betáncoljuk Kézzel, lábbal. Tehát szabadon hagyjuk, hogy a testünk is mozogjon, és ezáltal a szellemünk is elkezdjen szárnyalni, tehát, hogy megtisztuljon gyakorlatilag? Igen, csak hogy ugye ehhez egy kicsit kell alapozni, hogy ezt a szintet így eléri az uh -huh. ember, hogy, hogy tényleg a magasabb dimenziókat megérezni. De már, már a, ahhoz, hogy... hogy érzelmileg, felszabadultabb legyen, hogy, hogy feltöltődjön testileg, azt már, már elég sokan el is értik a tanítványaim közül, ahogy látom őket, és ahogy táncolnak. Te már elég régóta tanítasz, mit tapasztalsz, hogy ez a fajta zene, ez könnyen elsajátítható, könnyen beilleszthető az életünkbe, meg tudjuk érezni ennek a hangulatát, és könnyen belesimulnak a tanítványaid, akik nyilván nem rajasztáni zenén nőttek fel, vagy pedig kell egy bizonyos ideig szokni ezt a zenét ahhoz, hogy át tud adni a tested is ennek a stílusnak, ennek a ritmusnak. Mm. Ez a rajasztáni tenzene, ez nagyon elemi erővel hat, és nincs ez a fázis, hogy hogy, hogy rá kell hangolódni, és aztán jön be, hogy ú, igen, miről szól ez a zene. Tehát nincs hanem nincs, nincs, mert nagyon-nagyon jó ritmusa van, és ez a ritmus össze kapcsolható, ugye a techno vagy a diszkó ritmusával, ahol egy gép nyomja ezt a ritmust, itt, itt meg nem gép nyomja, hanem, már bocsánat a kifejezésé, nem egy gép ezt a ritmust, hanem, hanem egy természetes zenész játsza ezt a nagyon-nagyon a mély benne, ami kell a tánchoz. Mm -hmm. A kétfenekű dobadhólöknek nevezett ritmushangszer, az az nagyon-nagyon tudja adni a tánc alá a ritmust, és az az érdekessége, ha már itt tartunk ennek a, a műfajnak, hogy amikor élő zenével lép fel a táncos, eleve a táncos vezeti az egész táncos előadást, és, és a táncost kíséri a zenekar tulajdonképpen, aztán van, amikor egymást egy kicsit irányítják, és a ritmusjátékos ezeket a motivumokat nem csak, nem csak egy alap ritmust uh -huh. ad meg a táncos, hanem a motivumokat lekísérik. Például van a 1 2 két, 2 1 2 há, 1 2 há, uh -huh. há, akkor a a dólökös, az lekíséri egy-két egy két t t t t t t t egy, egy, t egy, t egy, két, t t t t úgy t akkor van a rázó, t egy, egy, egy, egy, egy, amikor t t t t t t a, a, ennek a ritmus hangszeresnek, hogy, hogy kell Kísérni. Igen, ezt akartam mondani, hogy igazából akkor az ennéznek meg kell tanulnia kísérni a táncot, mert ugye az zenész általában önkiteljesedik, ebben az esetben viszont egy kísérő szerepet tölt be, és egy másik műfajt kísér. Igen a zenekarba, ugye a zenészeket, a prim, prim hangszereseket kíséri, itt meg kettős feladata uh -huh. van, egyrészt a zenekart is kíséri, és másrészt a táncost is. Úgyhogy tulajdonképpen az lesz a végén, hogy, hogy annyira egyé válik a zenekar, a táncos és a ritmus hangszeres, hogy de, de főleg a ritmus hangszeres és a táncos, ő nekik nagyon együtt kell lenniük ahhoz, hogy jól kiüljön az előadás. De egyébként, mondom, az egész csapat így, így egy egységet alkot, Sokszor előadás előtt össze is fogják a kezüket, hogy áramoljon az energia. Uhum. És ez nagyon-nagyon szép. Ez olyan, ami, amit itt sajnos én nem tapasztaltam meg, de szeret bevezetni, például mm. a táncosaimmal. Már volt olyan, hogy a zenekar, zenekarral összefogtuk a kezünket, és akkor kértük, hogy ez az előadás nagyon jól sikerüljön mindenki, mindenki legyen egymásra hangulódva. Egy picit beszéljünk arról még gyorsan, hogy mi ez a Nemzetközi Tánctanács, mi ez a SZID UNESCO, aminek a tagja vagy. Igen, ez Párizsban alakult, 1973-ban, és egy non-profit szervezet, akik, hát akik a táncot szeretik. <gül> <gül> és olyan személyeket, meg vállalatokat, iskolákat vonzanak magukhoz, vagy, vagy olyanok a tagok, akik, akik tánccal foglalkoznak, és ők nem szerveznek előadásokat, hanem vannak különböző szektorok, és a szektor vezetők, akik ugye táncol foglalkoznak, ők szerveznek előadásokat, és akkor így, hogyha valaki tagja ennek a szervezetnek, értesülhet ezekről a programokról, és ingyenesen részt lehet venni Tehát ezeken a programokon. Így a... Támogatja a táncosokat abban, hogy kapcsolatba Eszmeile. kerüljenek Igen. egymással, és tovább tudjanak fejlődni? Igen, és hogyha valaki, mint én is, tanárként van jelen ebbe a szervezetbe, akkor én adhatok a tanítványaimnak nemzetközi tánc Igazolján. igazolást. Hogyha elvégez egy bizonyos számú órát vagy aki lejár, kedvet leegiztő. kapott egyébként ahhoz, hogy ezt a harmóniát megélje a zene és a tánc harmóniáját, az hol tud a te óráidon részt venni? Most lesz májusban a Jurányi Közösségi Házban szombatonként 6-tól 8-ig táncóra, és a végére beillesztünk mahal a táncot, mert hogy... Ez, ezek így nagyon harmóniában vannak. Én régebben tanultam cigánytáncót. most is nagyon szívesen járok cigánytáncot színpadon, amikor a Gypsy Fusion Bandai előadásunk van. És, és így nagyon kapcsolódik, jól kapcsolódik ehhez az órához. Akik tanulnak nálam a Rajastánit, azoknak. Azoknak is felüldül, akkor jaj, akkor még egy másik stílus, ú, milyen nehéz, nem tudjuk, akkor, akkor még jobban odafigyelnek, mint a, nem mint a Rajasztán írva val nem fáradnának el. Tehát de, akkor azért de jobb, egy kis nehezítés stílust. van. Igen, nem. meg jobb, hogyha több stílus tanul az ember, és ez a mahala, ez olyan, hogyha ezeknek az alapjait megtanulja az ember, akkor például egy buliban nagyon szépen lehet táncolni, úgy, hogy, hogy szép harmonikus a mozgása a, a, a nőnek, uh -huh. és, és zenére mozog, és, és nem kell arra várni, hogy egy férfi felkérje táncolni, hanem oda lehet állni, és szólóba lehet táncolni. Szóval, ha valaki kedvet kapott, akkor a Jórányi Házban, májusban, szombatonként részt lehet venni Ábrahám, Judit, Raja és Mahal a És, és mire... egyébként is, bocsánat, hogy közbeszólok, szombatonként egyébként is tanítok, például most szombaton a Sambal Tibet központban lesz óra, 5-ig. úgyhogy folyamatosan mennek az órák, sőt, hétközben is most is innen mm. megyek táncot tanítani Sambolába. Hát akkor nem is tudom, hogy jó munkát, jó pihenést, jó táncot kívánjak neked. Örülök, hogy itt voltál a vendégem. Ábrahám Judit volt, aki rajasztáni és a táncokat tanít, énekes egyébként, táncos és a Nemzetközi Táncs tagja. Köszönöm, hogy eljöttél hozzánk. Köszönöm a meghívást, további szép napot mindenkinek.